שמואל א', פרק כ"ד ויעל דוד משם, וישב במצדות עין גדי. ויהי כאשר שב שאול מאחרי פלישתים, ויגידו לו לאמור, הנה דוד, במדבר עין גדי. ויקח שאול שלושת אלפים איש בחור מכל ישראל, וילך לבקש את דוד ואנשיו על פני צורי היעלים. ויבוא אל גדרות הצאן על הדרך, ושם מערה. ויבוא שאול להסך את רגליו, ודוד ואנשיו בירכתי המערה יושבים. ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה היום אשר אמר אדוני אליך, הנה הנוחי נותן את אויבך בידיך, ועשית לו כאשר ייטב בעיניך. ויקום דוד ויכרות את כנף המעיל אשר לשאול בלת. ויהי אחרי כן, ויח לב דוד אותו על אשר כרת את כנף אשר לשאול.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 וייקוד דוד אפיים ארצה, וישתחו. ויאמר דוד לשאול, למה תשמע את דברי אדם לאמור, הנה דוד מבקש רעתך. הנה היום הזרע הוא עיניך את אשר נתנך אדוני היום בידי במערה, ואמר להרגך, ותחוס עליך, ואומר, לא אשלח ידי באדוני, כי משיח אדוני הוא. ואבי, ראה.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 הנה ידעתי כי מלוך תמלוך, וקמה בידך ממלכת ישראל. ועתה הישבעה לי בה' אם תחרית את זרעי אחריי, ואם תשמיד את שמי מבית אבי. וישבע דוד לשאול, וילך שאול אל ביתו, ודוד ואנשיו עלו על המצודה.